Gyilkosság a vita hevében. Meghalt a cselszövő, nem dúl a viszály, Országunk élni fog, mert László nagy király. Hűségnek győzedelmét halljad nagyvilág, Egymásra leltek újra nemzet és király. Erkel Ferenc, Hunyadi László, első felvonás, Szöveg, Egresi Béni. Hogy hunyadi válasza megnyugtatta-e a királyt, nem tudni. Minden esetre cillei és a velük lévő kísére tagjai finoman szólva sem érezték magukat biztonságban a vad, harc edzett magyarok között. Éjszaka cilleinek rémámai voltak. Ám amikor hajnalban az egyik magyar híve felajánlotta, titkos járatokon kimenekíti a várból, mielőtt valami baj érhetné, úgy döntött marad. Nem kívánta ugyanis magára hagyni unokaöcsét, ötödik Lászlót, nem is elsősorban testi épségét féltve, sokkal inkább attól tartva, hogy nélküle a hunyadiak könnyen befolyásolhatják az ifjú döntéseit. A cillei család krónikásai szerint ekkor kiáltott fel. Ha az Isten szent végzése azt kívánja, inkább itt halok meg, hogy sem királyomat, uramat elhagyjam. Az elkövetkező órákat cillei arra használta fel, hogy félelmet és bizalmatlanságot ébreszten az amúgy is bizonytalan király szívében. A két hunyadi fiút azzal vádolta, hogy merényletre készülnek ellenük, s hogy támogatóik segítségével a királyi koronát kívánják megszerezni maguknak. Felidézte, hogy egy csillagjós királyi méltóságot jövendölt Hunyadi Lászlónak, míg szemtanúk állítása szerint Kapisztrán János, a fiatalabb testvér, Mátyás királyi trónra emelkedését jósolta meg. Ötödik László félelme percről percre növekedett. Katonái a falakon túrrekedtek, s ő vélt ellenségeinek kezében senyvedett. Az unszalásnak engedve jóváhagyta, hogy Cillei tegyen meg mindent ebben a helyzetben, amit csak jónak lát. Nagybátyja azzal nyugtatta meg, hogy Hunyadi fiai néhány napon belül már nem lesznek képesek többé őket háborgatni céljaik elérésében. Feszült napok teltek el így. November 9-én és 10-én megkezdődtek a helyreállított várban a tárgyalások Hunyadi László és Cillei között. November 11-én, Márton napján folytatni kívánták a megbeszéléseket. Reggel Hunyadi és Hívei egyeztetésre gyűltek össze, míg az ifjú király és cíllei a várkápolnában misét hallgatott. Innen hivatta ki Hunyadi László a grófot az ekkor már tartózkodó Lamberger által, sietetve a megbeszélések mielőbbi folytatását. A magyar történelem talán legdrámaibb esemény sorát a források eltérően adják elő. Annyi bizonyos, hogy cíllei előbb a szállására sietett, s öltözéke alá sodroninget vagy páncélt vett fel. A tárgyalóterembe érve Hunyadi László nem kertelt. Egyből a gróf Brankovicsnak írt, ám elfogott levelét tolta a cillei orra elé. Azonnal dühött vitába fúlt a beszélgetés. Hunyadi László a másik szemére vetette, hogy cillei miért avatkozik folyton a magyarok ügyeibe, miért nem elégszik meg saját birtokaival. A levél miatt árulónak nevezte a grófot, aki a Hunyadi fiúk életére tör aljasul. Cillei sem maradt adós a szidalmakkal számonkéréssel. A vita hevében, Bonfini szerint legalábbis, Cillei kapott először kardjához, és a fiú feje felé sújtott. László a kezét felemelve védte magát, és megsebesült a fején és ujjain. Más források szerint László rántott kardot. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a hunyadiak hívei Kanizsai László Nagy Simonnal és Szilágyi Mihályal dühötten berontottak a szobába, a dulakodás hallatán, rávetették magukat Cilleire, és ott helyben felkoncolták. Az asztalra kiterített tetem fejét szilágyi Mihály vágta le. Ezzel a bosszú műve beteljesedett. Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály, ahogy Erkel operájának, a hunyadi Lászlónak talán legnépszerűbb dal az cillei halála nyomán. Csak hogy a gyilkosság a felszabadult örömön túl egyben vészterhes előjeleket is hozott. A még mindig a misén imádkozó, alig 17 éves vajon mit szól majd szeretett nagybátyja támasza a cillei úrrik halálához. Egyelőre még tomboltak az indulatok. A gróf fejét a magyarok örömmámorban hordták körül a várban, aztán egyes források szerint zsákba téve útnak indították a szultán udvarába. Hunyadi László azonban hamarost visszarendelte a futárokat, és a fejet három nappal később kiadták a holtestel együtt a sereg kapitányainak. A gróf megölése egy csapásra kiengedte a szellemet a palacból. A leírások szerint a magyarok a város utcáin ünnepeltek, félelembe taszítva a király kis számú kíséretében ott tartózkodó németeket. Némely források szerint a király embereit bántalmazták, néhányukat kifosztották. Hunyadi László azonnal a király színe elé sietett, és őszinte, keresetlen szavakkal közölte vele, hogy mi történt. Sebeit és véres ruháját, valamint Cilleinek a szerb despotához írt levelét mutatva mentegette magát. A halára rémült ötödik László sajnálkozott, s kijelentette, hogy a történteken már nem lehet változtatni. A Cillei évkönyv szerint halkan még azt is hozzátette, az én órám sincs már messze, adja Isten, hogy csendes legyen.